Obiteljsko gnjezdo Svim slušateljima internetskog radija Strem želim dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Obiteljskog gnjezda. Emisija je posvećena mjestima i obiteljima vukovarsko semske županije koji svojim životom i radom dokazuju da se na ovim prostorima može živjeti i uspjevati. Danas ćemo vam predstaviti selo Opatovac u općini Lovas. Općina Lovas ima dva naselja: Opatovac i Lovas, gdje sve skupa živi oko 1200 stanovnika. Samo naselje Lovas je puno veće i broj više stanovnika od Opatovca, a sastoji se od oko 900 stanovnika, dok samo naselje Opatovac broji oko 300. Ma jedan učerak u srijedu Si je od blata i sinata s pogledom na Jablanovec grad i salono za plakanje i za njega Vinograd u redu ali podrum ukopan u brijegu Ej, da mi je u njem popit vina Pa da umre od milina Ej, e, e, kad mi srce e, Era po strijemu, mlost moja stanuje u njemu, zaspala je sputanih ramena u bidžami od vremena, tam ovdje se u društvu poema snogu je žalo od žena pjevalo se najljepše na svijetu po kraj lante na bureku eee eee rad srce eee Hvala Sada smo se sreli s načelnicom općine, gospođom Tanjom Cirbom, koja je predstavila svoju općinu i objasnila kako pomažu svojim građanima koje, koje ustanove imaju, na čemu rade i što vide u budućnosti na tom području. Dobar dan, gospođo načelnice. Dobar dan, hvala što ste nas posjetili. A, recite nam nešto općinilo o vas. Općina Lovac nalazi se, kao što znamo, na istoku Vukovarsko-Sremske županije. U svom sastavu imamo dva naselja, to je su naselja Lovac i Opatovac. Ukupno, prema zadnjem popisu stanovništva, imamo 1215 stanovnika. Živimo ovdje u ruralnom području gdje je poljoprivreda pretežna djelatnost. Nažalost, nosimo se s nekim problemima kojim se nosi i cijela ova županija moramo spomenuti da je općina lovas imala velika stradanja tijekom domavinskog rata kada smo bili okupirani i kada nam je ubijeno ili poginulo 89 mještana, evo ovih dana obilježavamo dana stradanja imamo i te tužne obljetnice imamo i još uvijek jednu nestalu osobu sva ta ratna teška stradanja i žrtve, evo rezultat su onoga kako danas lovasi i opatovac izgledaju taj puno manji broj stanovnika u odnosu na broj Stanovnika 1991. godine koji je bio 2300 stanovnika. Puno manje broj stanovnika je rezultati između ostalog i stradanja mještena općina lovas, a isto tako i progonstva gdje se jedan dio ljudi nastanio onda van općina lovas je ostao je, i evo sad danas... Ne toliko značajno mladi ljudi odlaze iz cijele ove županije, pa i šire iz ovoga kraja. Općina lovas nije toliko pogođena odlaskom mladih ljudi i evo tu se, to je nekako težište našeg rata da mještanima osiguramo kvalitete uvjetne za život i rad i da poglavi, to evo zadržimo mlade obitelje. To je zaista lijepa vijest. A ja sam čula recimo da u Lovasu nema nezaposlenih ljudi. Kako ste to postigli? Pa to vam je vjerojatna informacija koju ste imali protekli godina prije gospodarske krize koja je nastupila. Naša situacija danas nešto je drugačija, imamo nezaposlenih osoba. Međutim, ja moram istaknuti na području općine djeluje nekoliko jakih gospodarskih subjekata, tipe poljoprivredne zadruge, lovas, tvrtke, arator, tvrtke, triko, tvrtka iz zloka, čipo, djeluje u lovasu, tekstilna industrija. Evo, i veće nisu obicevskih poljoprivrednih gospodarstva, nešto privatnih obrta, tvrtku citru sam zaboravila. Tako da nije bilo većih uh, događanja u smislu otpuštanja ljudi, kako se to masovno dešavalo u državi. Evo, mi smo tu, kažem, imali sreću da su tvrtke, evo, čvrstvo danas stoje na svojim nogama, da su preživjele krizu, da su zaposleni ostali, no imamo, imamo jedan broj nezaposlenih ljudi na evidenciji Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje. Vada, kažem, mi se trudimo, evo, na sve moguće načine da tu budemo od pomoći. To je zaista lijepo čuti. Recite nam šta općina Lovas pruža obiteljima u svojoj općini? Šta imate od usluga ili ustanova koje pomažu da ljudi tu žive i da ne odlaze? Evo, ja ću te usluge i potpore pokušati sistematizirati, pa ću krenuti od onih najmlađenih, dakle od novorođenih beba, mladim obiteljima sa, odnosno obiteljima sa novorođenom djecom, općina ima program potpora za svako novorođeno dijete. prvo u obitelji, daje sedam tisuća kuna, za drugo novorođeno 8 tisuća kuna, za treće novorođeno djete 10, odnosno četvrto i svako sljedeće djete dajemo 12 tisuća kuna. Znam da to je presudno ne, nekakva pomoć koja će vas a, potaknuti da obitelji dobije djete, ali evo kada dođe do rođenja djeteta, nastojimo a, i tu biti od pomoći. Imamo kvalitetan dječji vrtić gdje smo evo pokušali Pogod, dati jednu pogodnu cijenu, roditelji plaćaju 310 kuna, znači zajedno sa hranom, borava gdje u vrtiću i imamo kvalitetnu vrtićku nastavu, znači profesionalno osoblje. Ono što me rade, što uvijek vrlo rado ističem, je to da imamo dvije vrtićke grupe, znači CCA 3540 je stavno vrtiću, što evo nije karakteristično za ovaj kraj. Imamo kvalitetnu predškolsku nastavu, dakle, takozvani u školu koju potpunosti financira općina Lovas i traje cijele godine, odnosno, odnosno kako to zakon nalaže, od 1. listopada do 31. svim iduće godine mi je produžimo do kraja školske godine. Kompletno je financira općina Lovas također sa stručnim kadrom i evo, opet ističe, mi ove godine imamo 17 djece, to su budući prvašići na jesen, što je jedan lijep razred. Ove godine u prvi razli smo ih upisali 14. Znači to je u biti povećanje broja djece u odnosu na godine našeg godine nakon povrtka kada je bilo 4-5 djece, kada je osnovna škola Lovas recimo imala maksimalno 60 učenika, danas ima 84 s tim da i ovih 40 djece je uključeno u jel, vrtička dešavanja, ali pična nije inače, u, u, posebno ustrojstvena jedinica osnovne škole Lovas, tako da evo možemo reći da naša škola skrbi o CCA 120-130 djece, što je zaista lijepi broj. To u... osam razreda? osam razreda. Učenici kad krenu u prvi razred osnovne, mi nabavimo knjige za pravašiće, odnosno dajemo obitelji potpore od 500 kuna. Obitelji koji školuju troje ili više djece, nabavljamo najskuplji komplet udžbenika. Ove godine smo a, nabavili i kompletno bilježnice a, za sve učenika, a evo sad kako su vrijeme kada se lokalni proračuni polako stavljaju na papir, pripremaju za jeduću godinu, namjeravamo staviti i nabavku knjiga, i godine se mijenja ta knjiga, tako da mislim da ćemo uspjeti i financijati nabavku knjiga za učbenika, za sve učenike, sve kako bi pomogli roditeljima. Ni školske aktivnosti tuš još financiramo, tipa, ne znam, škole, privanja, ekoškole, podupiremo onu školsku kuhinju tamo gdje su roditelji siromašni. Evo, baš danas smo raspisali, ili jučer, i natječaj za studente, za studentske stipendije, a učenicima, srednje školcima zajedno sa uklasko-srednjskim županijom financiramo prijevoz za učenike. Evo, to je jedan od mjera kojima pokušavamo pomoći mladim obiteljima. Za mlade, one malo odrasija što kažem koje su prošle školovanje, obično putem mjera stručnog osposobljavanja za rad ili unutar općine ili u našim po poput ureda za međunarodnu suradnju Tintlaću i smo suvlastni da tako kažem i sufinanciramo rad. Evo, pokušavamo pomoći mladima i da steknu ta znanje i vištine kroz stručno osposobljavanje, a također kroz niz projekata, evo jedan imam pred sobom, lova za mlade, pokušavamo evo, iznaći radna mjesta za te mlade koji su, kažem, tu imaju malo specifične vještine i znanja za rad na evropskim projektima, ali evo, pokušavamo i njih na neki način zbrinuti. A šta pružate starijim obiteljima ili starijim građanima? Evo, mene razlije da ste me to pitali. Do sada smo tu imali svojevrstan problem, Deset godina je općina ova svodla kvalitetan program pomoć u kući koji je prije par godina tadašnje ministrca Opačeća ukinula zakonom i tu nam se uh, javio jedan veliki problem gdje nam je jedno 180 do 200, zavisno kako kada, starih i nemoćnih ostalo bez one pomoći u kući koji su imali 10 godina koji su bili naviknuti. Općina se tu na brzinost i formirali sam vlastiti ocijek za socijalne usluge, uposlili dvoje djelatnika koji su nekad radili u tom programu i tu smo zadnje dvije-tri godine interventno reagirali, odnosno pomagali tamo gdje je nužno starim i nemoćnim osobama. Ovih dana imamo obavez da nam kreće projekt za želi, koji smo, kako sam već spomenula, mi smo djelnici ureda za međunarodno suradnju u putem timp smo aplicirali projekt za želi. Najava je, moram reći najava, jer još uvijek kažem nisu niti potpisani ugovori, da će uskoro krenuti program. Prema onome kako smo ga mi aplicirali, 50, pardon, 25 žena bi radilo programu i skrbilo o starim i nemoćnim osobama na području općine Lovas. Mi što se tiče starih i nemožnjih, evo uvijek prigladom ne znam, nekih blagdana tipa Uskrsa, Božića, obiđamo svaku kuću gdje su stari nemoćni, namočni, podijelimo im na slovarski list koji redovno izdajemo i neku simboličnu pohvom paketić. U biti što je poanta, ti posjetite da svaku kuću gdje žive stari nemoćni, namočni netko posjeti prilikom blagdana. Naše stari nemoćne obilazimo u domovima koji su Mi ih redovno obilazimo, također je vrlo aktivna udruga umirovljenika evo, čiji rad mi financiramo i onda i oni imaju niz aktivnosti za umirovljenike koje mi podupiremo. Evo, trudimo se kažem od, od rođenja, što kaže od 7 do 77 pa i dalje i prije i poslije, evo, pomoći i biti na usluzi svakom mještenima općina u vas. Ja bi, ja bi već možda pitala, spomenuli ste par puta za Tintl, uh -huh. kako je došlo do tog projekta? Kako je to nastao? Pa evo, to su moji prethodnici, tadašnji načelnik gospodin Željko Cirba i tadašnji načelnik općine Tovarnik, stosedne općine Marinko Beljo. Slijedom iskazanih potreba, slijedom ukazane potrebe da se općine polako pripremaju i da stvaraju kapacitete za tada na dolazeće. Europske fondove, ali slijedom toga što je bilo niz potreba, a malo novaca pa se već onda radilo na projektima sa Međunarodnom zajednicom i unutar Europe i van sa drugim državama gdje se na neki način prijavljivali projekti tražila pomoć neke stvari su i dosta stvari, recimo u realizirana ta, na taj način postalo je jasno da moramo stvoriti kapacitete a isto tako da smo premali da bi nastupali sami slavice su sa ostalim čelnicima općinom Tompaevci i tada je bila i općina Njemci i evo dogovorili formiranje tog ureda nešto kasnije su Njemci izašli, ušao grad gradilov a evo prije dvije, tri godine nam se pridružila i općina Stari Jankovci dakle Uraza međunarodnu suradnju je u jedan stup te dobre međuopćinske suradnje gdje mi zajedno zavisno svakod svojih potreba nekad svi zajedno, nekad jedne dvije općine evo sa svojim partnerima a, i prijavljujemo i realiziramo projekte, dakle sami Puno projekata je koji smo, gdje smo premali, a evo, sjene se, dogovori se i mislim da ta međuopćinska suradnjava od pet već ide niz godina. mijenjale su se političke opcije, mijenjali su se načelnici, ali ona bez obzira na to dobro funkcionira. Općine su financiraju rad ureda i evo cijeli niz projekata je izašao iz toga ureda. Imate zaposledne u tom u da. koliko? Voditelj ureda je gospodin Mladen Markešić, on ima pored sebe stavno zaposledni dvoje kolega, a svi ostali su uglavnom mlade osobe uposledne na projektima. Svi oni kako i prijavljaju projekte, tako kad se otvori projekt koji nosi radna mjesta kao za želi iz za želi će imati svog voditelja, projekta i asistenta, svi oni su kako bi olakšali općinama financiranje rada ureda, oni su vam upoznani na projektima, znači njihov se rad uglavnom financira iz projekata i onda te projekte uglavnom vode i na njima asistiraju mladi ljudi, to je što sam već spomenula način kako mi pokušavamo kroz razne aktivnosti evate mlade u ja posjeti. Puno hvala na ovim informacijama, gospođo Cirba. I ja vam želim da nastavite i dalje tako dobar i, i uzoran rad. Evo, hvala vam. Lijepo je naš i lijepo slušateljima. Doviđenja. U selu Opatovac upoznali smo obitelj Pole. Obitelji koje se sastoju od oca Ivana, supruge Jolanke i sinova Mislava i Domagoja. Gospodin Pole bio je član općinskog poglavarstva općine Lovas u periodu od 2001. do 2005. a u općinskom vijeću od 2013. do 2017. Zamolit ćemo ga da nam kaže nešto o samom selu. Po čemu je selo opatovac dobilo ime? Samo mjesto Opatovac je dosta staro mjesto. Prvi podaci govore da je... za še podaci su bili iz 13. stoljeća gdje su prvi stanovnici bili takozvani Horvati. Jel'atno to su ime dobili po svom porijeklu nekom odakle su došli. I nasel bi natrajala sve do naših dana s manjim ili većim brojem stanovnika. Samo naselje je dobilo naziv po nekom mišljenju, po jednoj opatiji koja je smještena 500 metara od današnjeg naselja prema Lovasu, koja je za danas točna lokacija sama nije zabilježena, se preposta gdje bi možda mogla biti. U povijesti se mijenja broj stanovnika, da sa najvećim brojem bilo negdje oko 900, da bi s današnjim broj stanovnika pali na nekih 300 osoba koje imamo danas. Ima li u Opatovcu nešto znamenito? Pa, Opatovac kao mjesto mogao biti znameniti jedino po samome Dunavu, po pješnjeg plažama i po šumama. A u same šume i pješnjeg plaže vezane s dosta staništa ptica koja su ovdje mnogobrojna. Gdje se može povezati taj sportski ribolov i sam odmor i rekreacija. Imate li neki sportski klub da je u samom mjestu imali, imali smo dva kluba, imamo nogometni klub koji smo imali sve nedavno, koji je dosta stari, koji uh, datira od 1931. godine sa dosta onako, solidnim uspjesima, ugasio se prije dvije godine i sada imamo stolnotajnijski klub koji je izuzetno aktivan kroz mladež, kroz kadetske uzraste i koji ima izuzetne uspjehe na državnoj i na lokalnoj razini i zašto bi ljudi željeli doći u Opatovac? Vidite li vi neke potencijale za ovo mjesto? Da. Danas u Opatovcu vidimo jedini potencijal kroz, kroz neki turizam ili kroz odmor ili sportsku rekreaciju starih osoba, pa što bi vjerujem možda privuklo i mlađe osobe vezane najviše uz Dunav i neki način... Izuzet smo od gužve, od vreve, od svih drugih stvari koje neki način čine dinamik ovog društva. E, hvala gospodine pole Sada ću preći malo na vašu obitelj. <laughs> tu je i gospođa Jolanka. Um, recite nam malo nešto o sebi i svojoj obitelji. Kako živite? Kako živimo? Živimo... Uh... Smatram normalnim obiteljskim životom. Suprug i ja smo oboje zaposleni. Sinovi su, stari sin je završio ekonomski fakultet u Osijeku, trenutno je na stručnom osposobljavanju u Vinkovcima, u jednoj privatnoj firmi. Ja radim u loku u poljoprivrednoj ljekarni, inače sam agronom po struci. Suprug radi u općini Bogdanovci, na mjestu pročelnika. I mi živimo jedan, jedan normalan, skroman obiteljski život. Miran, hajmo reći. Znači, um, jeste li vi rođeni opatovčani ili ste došli tu živjeti? Uh, ja sam rođena opatovčanka, odnosno rođena sam u bolnici u Vukovaru normalno, ali sam od malih nogu ovdje, kao i suprug. Suprugovi roditelji su doselili iz Hercegovine, sa područja općine Jablanica, a moj otac je starosjedilac ovdje, stari opatovčan, bunjevac po a mama je iz e, Bosne, e, s područja općine Žepće. Kako se živi u Opatovcu? Pa u Opatovcu se živi, možemo tako reći, mirnim, Mirnim, tihim životom, u biti bez ikakvih velikih stresova, onako jedna oaza mira i tišine čisto opuštajuće, bez nekih sadržaja za mlade, što je naravno veliki hendikep za našu djecu, za mlade generacije, jer nikakvog sadržaja ovdje nemaju da bi ih malo privukao, da bi, malo, da bi ih animirao da ostanu ovdje. S čime se ljudi ovdje bave i kakva je struktura stanovništva? Mahom se ljudi bave poljoprivredom, što je isto u zadnjem vrijeme rapidno u krizi. Jedno vrijeme je bilo jako e, aktualno i razvijeno stočarstvo. Međutim, sam, sam, samom krizom, gospodarskom i svim ostalim elementima e, stočni fond je strašno uništen. Tako da ljudi preživljavaju većina od ratarstva, nešto malo od vinogradarstva i vočarstva i ostalo je stanovništvo. Mahom se sad preferira starije stanovništvo, nešto malo nas je zaposleno na području Vukovara, nešto u Iloku, a ostalo je sve većinom u Kakva je po vama budućnost ovog sela? Odnosno, hoćete li opstati? kakva je kakav je sad trend trenutno smatram da nećemo ostati mladi ljudi nastoje uh, otići iz sela uh, zašto uh, radi nerazvijene infrastrukture uh, nema radnih mjesta uh, ljudi, mladi ljudi idu mahom za boljim životom uh, gdje im je sve na jednom mjestu gdje su vrtići i škole gdje uh, ovdje se bazirano na vožnji cirka 20 km do prve neke destinacije bilo, bilo da bi dijete odveo u školu na neku aktivnost ili šta što je izuzetno poskupljuje život, tako da mislim da perspektive nema jedino kao s godinama kako mi budemo starili ili prestali radno aktivni bit smatram da ćemo biti samo jedno veliko vikend naselje i ništa drugo. Što vam najviše nedostaje, to ste upravo rekli, A oko čega bi odgovorni po najprije morali povesti računa? Da bi djeca, odnosno mlađi naraštaj na kojima je budućnost, ostali ovdje, smatram prvo da, da, su, da su već trebali i da bi trebali osigurati radna mjesta za mladež i nekim poticajnim mjerama u gospodarstvu ili već ne znam u čemu, animirati omlatinu da ostane. Inače, trend je raseljavanja, kao i nažalost u cijeloj Hrvatskoj, ali ovaj kraj, istočni kraj pogotovo. Što biste savjetovali svojoj djeci oko egzistencijalnih pitanja? Biste li općenito nešto rekli mladima u selu? A, svoju osobno svojoj djeci... Ja bih osobno voljela da ostanu, naravno vezana sam jako za njih, međutim nikad ih ne bi sputavala i prepustila bi im odluku bez obzira na moje mišljenje, bez obzira na moje osjećaje. Ja bih im prepustila odluku da oni odluče samostalno, kao što ih smo ih i dosad odgajali, da samostalno svojom glavom razmišljaju i da ako odluče da ostanu, zdušno bi ih podržala a ako odluče da ostanu da odu, ja bih i opet pružila podršku ne bih ih sputavala ni u jednom momentu A vi gospodine Pole šta biste vi savjetovali svoj djeci i općenito mladima na selu? Općenito mladima na selu kao i sve djeci savjetovao bih to da uz malo odricanja može se živjeti i na selu Uvjeren sam da ako su naravno primanja obostrana sa, uz, uz obitelj, da uz malo troškova može se mirnim životom i neki način može lakše pripremiti za onu vrevu i gužu na radnom mjestu ako se neki način psihološki odmori u samom mjestu, u prirodi, uz rijeku, uz potok ili neku drugu zanimaciju i kroz lagani sport u životu na selu. Kako izgleda vaš radni dan? Imate li hobija, priuštite li si večerje izlaske u grad ili ljetovanje na moru? Pa sam dan radni u tako da prvih 8 sati dana po na poslu nakon čega se vraćam kući i obilazim okusnicu, vrt u nekih par sati to je tog posla a nakon toga uglavnom se baziram na laganu sportsku rekreaciju sukladno mojim samim godinama. A, kojim sportom se bavite? Pa isključivo sada već u, u 55. godini bavim se stolnim tenisom u samo igranje edukaciju mlađih naraštaja. A jeste li vi predsjednik kluba ili? vodim stolni klub Opatovac? a isto tako predsjednik sam Županijskog solontanijskog saveza. Imali smo, zajedno sa ostalim članovima saveza, imali smo dobrih uspjeha u zadnjih nekih osam godina na nivou cijele Županije. Koliko imate članova u klubu? Pa mi u samom klubu opako imamo negdje oko 30 osoba koji se bave što aktivno što poluaktivno samim sportom. A djece same? Same djeca nevije preškolskog i školskog osmogodišnjeg uzrasta, ima ih 16. 16 koji su počeli se baviti s ono zadnje godinu dana i četvoro koji već drugu, treću godinu nižu dobre rezultate u samom vrhu svog uzrasta. E, ima li opartavac školu, gospodin Jolanka? Ima e, osnovnu školu koja pripada područnoj školi LOVAS, od prvog do četvrtog razreda. Znači četverogodišnju, nakon toga djeca idu organiziranim prijevozom u Lovas. Tamo ima osmogodišnje. Tako je. Tako mm. je. Vi kako živite u Lovasu? Imate li neki kud ili neku udrugu žena? Ili... Kod nas u Opatovcu nema. U Lovasu postoji u općini postoji kud, međutim tu su što se tiče Odraslih osoba u lovasu postoji, u opatovcu ne, nema ništa, međutim djeca iz opatovca idu, djeca školske dobi idu u lovas na te obučavanje, na folklor, na sviranje, tamburice i tako. Znači tamo gravitirate? Tako je, da. da. A na gradu isto tako, recimo, gravitira se Lopatovac, šta vam je bliže? Vukovaru. Vukovic. Mi smo na pola puta između Iloka i Vukovara, međutim u Vukovaru smo više, na, na Vukovar smo bazirani, jel? Da. A, možete li otići na, recimo, izlazak na večer u grad ili u kino ili na more, idete li svake godine? Svake godine idemo na godišnji odmor, priuštimo si jedno sedam do deset dana, zavisi kako kada, pošto ima, do nedavno smo imali dva studenta, pa je to bilo ipak malo uh, otegotna okolnost, međutim, ovaj, ipak si priuštimo barem tjedan dana, maknemo se iz ove sredine, odemo malo u planine, malo uh, spustimo se i do mora, tako da više provedemo... Jedan, ajmo reći, radno aktivni godišnji odmor. Nismo uh, bazirani na jedno, striktno na jedno mjesto, nego više putujemo. Uh -huh. um, može se usporediti život u Opatovcu prije 40 godina i danas? Prije se također teško živjelo, ali su ljudi ipak bili skromniji. S kojim se problemima suočavaju osobe treće životne dobe, ako znate recimo vaši roditelji, rekli ste da imate pa, o, roditelje? E, problem je što nemaju, recimo kod nas ambulanta, e, zdravstvena zaštita je organizirana tako da je ambulanta jedan tjedno, srijedom dolazi liječnik u, u opatovac. To je jedna od težih situacija za stare ljude. E, oni koji nemaju Ko da se brine o njima, njima je to teško e, i vožnja autobusom do Vukovara. E, autobusna linija ambulanta u lovasu radi svakodnevno, međutim, autobusna linija, lovas, opatovac ne postoji. Znači, ti ljudi nemaju opciju, stariji ljudi koji nisu mobilni, nemaju opciju za otići k liječniku, e, nema ljekarne, pošta je ugašena. E, jednostavno za starije osobe, pogotovo koje su slabo i jako težak život ovdje. Imate li nekih ljudi koji obilaze te stare recimo kroz projekte općine? Postojao, postojao je taj projekt Geronto Domačica, međutim sad je to nešto ove godine u nekom zastoju, zašto ne znam razloge, međutim Nešto se govori da će ponovno biti oformljeno i da će od nove godine ponovno se pokrenuti da bi se malo poboljšala i e, skrbo starijim osobama pomoći što se tiče nabavki lijekova i ostaloga. Odnosno vlade Republike Hrvatske financijira kroz program za od 2018. godine kroz narednih 24 mjeseca financijiraće pomoć starijim i nemoćnima. Mm -hmm. kroz, kroz, kroz većinom upošljavanje žena. Da. E, koliko ovdje ima recimo neza, nezaposlenih žena koje su recimo u dobi od nekih 50 godina, nisu još za penziju, a mogu raditi, a nemaju prilike? Točan broj ne znamo, ali ima ih, dosta ih ima i kojima će taj program koji nije osobito nešto veliko plaćen, jako dobro pomoći u, u samom popunjavanju budžeta. Mislite li da se vaša općina o vas brine jednako za vas u Opatovcu kao i za Definitivno svoje Definitivno da općinske vlasti se žele brinuti za, za populaciju ako ovdje jeste, ali sve to ovisi naravno o programe a mjerama koje država propisuje za pojedina područja. Da, zato što smo dio ove zajednice. Da. Jer ne, sam, sami od vlastnih sredstava teško da mogu neke veće zahvate napraviti. Mora jedino isključivo od pomoći bilo od fondova, bilo od nekih drugih izvora sredstava. Ima li u selu nešto da je izgrađeno ili napravljeno iz evropskih fondova? Trenutno u samom mjestu imaju dva projekta koje će se participirati za te fondove. To je samo uređenje doma kulture i jedne multikulturalne kuće koja ovdje je bila na prostoru bivšeg Sokovskog doma koje je stanila preko stotinja godina koji je stara ovdje u naselju. Ta dva projekta bi trebala proći kroz kroz financiranje tih EU evo, fondova. Čta, čemu bi ti projekti pomogli? Pa više neki način razvoj civilnog društva kroz bolje poboljšanje življenja, kvalitete življenja kroz to. Jer bi u samom domu uređenjem doma bi se poboljšao neki način i prostor i bi se oboljao zdravstvena zašta koja je jednom tjedno ovdje a djelovalo bi na, na mladež i na starije kroz sportske aktivnosti mlaćih i ljudi srednje dobije. Recimo, spričali ste mi o nekoj pametnoj klupi koja je sad nedavno instalirana u vašem selu. Da, se kroz radim? naša naselja prolazi, to je projekt cikloturizma kroz uh, županijski dio, koji to je ruta Srijem, koja ide od, od nekdje Vinkovaca ili Đakova Vinkovaca, prolazi kroz naše mjesto, ide prema Juloku. I kroz to su stavine, pogotovo uh, za tu svrhu stavljeni su postavljena pametna klupa koja je proizvod naših stručnjaka gdje mogu e, biciklisti i druge osobe mogu se priključiti na internet ili puniti svoje mobit telefone i biti neki na svakom kraju svijeta. Mm, jako <laughs> um... s, tim, s tim u vezi pokušava i općina kroz suradnju sa udrugama naselja Opatovca da jedan prostor pripremi baš u to svrhu gdje bi se ti turisti kroz uh, vožnim biciklima mogli smjestiti ili prenoćiti i vidjeti neki način i ovu prirodu koja je djelonica čak i netaknuta na pojedinim područjima mjesta. Neki kamp ili... Neki... Nešto poput kampa. Za, za, za te kampu, turiste, za, bicikliste? Za turiste, da. A... Kada bi moglo priući potencijalne turiste u Opatovac? Pa osobama, namjernicama koje dolaze u našem mjestu mogli bi se pored svih tih prirodnih blagodati pri, priuštiti i sam Dunav koji ima izuzetne pješčane plaže, ima izuzetno razvedenu obalu gdje ima pet velikih ada ili vječnih otoka koje su velike, bogate šumom i bogate su i, i samim divljačima i samo voda bogata ribom. Imamo izuzetnu plažu, negdje na pješčanu plažu koja je nekih tužina oko tišću metara, šine dvjestotinjak metara sa plićacima. To je negdje oko dva mjeseca do tri mjeseca kroz godinu je vrlo aktivna i pruža djeci užitke kao i osobama drugih doba. Ja sam čula da tu mnogi vukovarčani dolaze da se kupaju. Dolaze iz mnogih drugih naslija, od loka do vukovara, iz unutrašnjosti, tovarnik, čakov, ciberak... Dosta osoba dolaze ovdje. Čak i vinkovčani. Čak i vinkovčani, da, koji su neki način došli da do ih imao desetak obitelji koji su naselili ovo mjesto gdje su kupili kuće i, i ostali su ovdje. Znači imaju kuće i dolaze ovdje? Baš sa preselili? I... Zbog mira u mjestu, zbog netaknute prirode, zbog, zbog razvoja i ribičkog turizma. E... Kakve odnose imate sa susjedima družite li se ovdje u patovcu. Nema nas puno, ali susrećemo se na neki način nas je uhvatila na pošast o tome da dosta osoba se veže u svoj dom tako da više se neki više su u svom domu, u ugodnom domu gdje i mladeži djeca što možda nije dobro. Imaju sve blagodati modernog doba, računala i sve druge stvari gdje ga neki način ga možda odvlači od, od, od izlaska van da se možda manje druže. A mi stari se družimo kroz pa, neka mala vidove sjela koje odlazimo jedni kod drugih, koje opet nije zastupljeno kod većine obitelja ovdje. A, s čime se bave vaša djeca i kako oni vide? svoju budućnost. želeli ostati u opatavcu? Sa teško je proniknuti i vidjeti što čovjek planiraju kroz njihovih razgovora. Pošto nisu bi... ovdje, pa ih ne da, mogu pitati. Da, kroz njihove razgovore svi se ni pričati da bi željeni negdje dalje otići. Ali, opet kad se malo dublje to sve pogleda, dobar dio bi i ostao, ako bi mu se to neki način uspjelo omogućiti kroz neko bliže zaposlenje. Vjeram čak možda i ostali ovdje. Zahvaljujem se na današnjem razgovoru u emisiji obiteljskog gnijezdo Internet radija Srem, gospodinu Ivanu i gospođi Olanki. i zahvaljam se svim slušateljima na pozornosti. A ovu emisiju pripremila je Liljana Kiš, a tehnički uredio Robert Pavelić. Hvala, hvala, hvala vama. I vama.